не тішила, як і ті неоковирні слова в статтях і оповіданнях на зразок недремлюче око замість недремне око, стрибаючий хлопчик, плачуча мати та інші потворні словесні покручі, над якими пріють і редактори по редакціях і видавництвах, намагаючись надати тексту нормального українського вигляду. Бідолахи. Вони виконують сізіфову роботу. До правило підручника про активні дієприкметники підкидає і підкидатиме їм усе нове і нове мовне каміння. Але відкіля взяли укладачі підручника це правило? Адже його раніше не було, відомий ще до революції великий знавець української мови Житецький колись висловився так, що до активних дієприкметників, то їх зовсім нема у народній мові на переводах «Євангелія» на малоруський язик. Але може після революції, яка знесла геть усякі заборони і утиски над українським словом, наша мова так розвинулася, що витворила активні дієприкметники? Так ні. Усі відомі українські граматики радянських часів Синявського, Гладкого, Горецького і Шалі, Сабалдиря і Грунського твердили те саме, що й Житецький. Активних дієприкметників на чий, ший, а також пасивних дієприкметників на мий, відповідно до російських читаємо і получаєми, нема в українській мові. Книжка корила уваги до сучасної української літературної мови, що була в 20-30-х роках настільним посібником для працівників культурного фронту на Україні, подавала поради... Як обійтись без активних дієприкметників, котрих бракує нашій мові. Безперечно, і укладачі підручника українська мова знаються дуже добре. Недарма у своїй примітці вони делікатно пишуть, активні дієприкметники теперішнього часу з суфіксами ач-яч в сучасній українській мові вживаються рідко. Ніби активні дієприкметники минулого часу відповідно до російських. Читавши, получавши, уживаються часто, чи активні дієприкметники теперішнього часу тільки нещодавно стали вживатись рідко. Адже відомо, що то в старослов'янській мові вони були поширені, але пізніше в українській мові активні дієприкметники поступились перед часто вживаними дієприслівниками. Наприклад, прошу тебе, не зморозь мене, не так же мене. Як мужо мого, з походу ідучи, ідущого, коня ведучи, віддущого, коня ведучи і зброю несучи, несущого, Чи не ближче буде до істини сказати, активні дієприкметники теперішнього і минулого часу не є властивістю сучасної української мови? Вони трапляються тільки від дієслівні прикметники з суфіксами «ач», «яч», «уч», «юч» що вказують не надію, а на постійного знаку предмета, втративши здатність керувати іменником. Тим-то кажуть, під лежачий камінь вода не тече, лежачого не б'ють. Але не скажуть, лежачий на дорозі камінь заважав людям йти. Лежача на землі людина раптом підвелася. Бо в перших двох реченнях слово «лежачий» виконує функцію прикметника, а в двох інших вона виступає вже як активний дієприкметник. Із цих же причин правильно буде по-українському «питущого і близько не пускай до комори все проп'є». Але неприродно звучало б «людина питуща на кип'ячену воду може захворіти на шлунково-кишкові захворювання» бо треба людина, що п'є або п'ючи на кип'ячену воду, може захворіти на шлунково-кишкові захворювання. Чому би нашим укладачам підручника української мови надто тепер, коли мають видавати новий, не перебазуватись на науковій позиції бодай щодо активних дієприкметників і зняти явне непрозуміння з ними, що пантеличить учнів? Деякі з наших лінгвістів неохоче до всяких поправок можуть заперечити. Хай воно і не гаразд,